Den avstalinisering som inleddes genom Nikita Khrushchevs kritik mot Stalin vid partikongressen i Moskva i februari medför försök till liberalisering inom östblocket, men det orsakar också oroligheter, demonstrationer och blodiga sammandrabbningar, bland annat i Polen. Och i Ungern utbryter den 23 oktober i huvudstaden Budapest ett folkuppror som snabbt sprider sig över hela landet. Studenterna i Budapest kräver bland annat att sovjettrupperna lämnar landet och att det hålls allmänna val. Läget i Ungern har idag ytterligare förvärrats. Ungerska regeringen har anmodat sovjettrupperna att återställa ordningen i landet meddelar Budapestradion. I ett regeringsdekret som upplästes i radion heter det vidare att en mängd medborgare, soldater och medlemmar av den statliga säkerhetspolisen har dödats. Senare meddelas att sovjetryska styrkor nu har ingripit för att återställa ordningen. Budapestradion säger vidare att ingripandet skedde efter hänvändelse från det ungerska kommunistiska arbetarpartiet och i enlighet med bestämmelserna i Varsova-fördraget som undertecknades förra året mellan Sovjetunionen och de östeuropeiska staterna. Utegångsförbudet i Budapest har förlängts från klockan nio till klockan tretton idag. Vidare kundgörs att Imre Nodj har utnämnts till Ungersk regeringschef. Han efterträder Andreas Hegedus på denna post. Nodj som tidigare innehaft posten som regeringschef, rehabiliterades- och återupptogs i Kommunistpartiet för bara några veckor sedan. Teterösten Uno Stenholm Den 29 oktober sluts det vapenvila. Men när sovjettrupperna, mot gällande överenskommelse, får förstärkningar- meddelar den återupprättade och nyinsatta regeringschefen Imre Nodj. Att Ungern ska lämna Varsava-pakten och han vädjar till FN om hjälp. Men världsorganisationen är fullt upptagen med Suez-krisen. Tidigt på morgonen den 4 november anfaller sovjetiska stridskrafter med pansar och bombflyg den ungerska huvudstaden som under bittra strider till stor del förstörs. Och en ny sovjetvänlig regering installeras under ledning av Janusz Kalar. Radio Budapest sänder på förmiddagen en dramatisk vädjan till väst om hjälp, men förgäves. Efter en vecka har den sovjetiska militären i stort sett hela landet under kontroll. Radions Kurt Andersson rapporterar från Wien efter några oroliga och uppskakande dagar i Budapest. Det Budapest jag lämnar idag vid 12-tiden var en lämnlästad, sönderskjuten, uttröttad och mer än halvsvältande rest av den ungerska huvudstaden med dess en halv miljoner människor. Under pausen mellan det första och andra sovjetryska angreppet mot den skymtande ungerska friheten var staden visselin svårt härjad och människorna tydligt märkte av det inträffade. Men de hoppades likväl att deras kamp och deras offer inte skulle vara När Nu är Budapest en stad utan hopp. Kampen och offren har varit förgäves. Händelserna i Ungern ger upphov till omfattande hjälpaktioner i hela den fria världen. Sverige tar emot över 4 000 ungerska flyktingar. Och genom radiohjälpen insamlas fram till årsskiftet nära 10 miljoner kronor.